Ett minne skimrande vitt Som det vitaste silver var vattnet vid vingafyr Rökskyar bolmade måsarnas krekor, Och luften var breddad av glädje och eko Av främmande länder och äventyr Gud har jag sagt O du levande ex i den minsta och finaste ting. Snäckornas gud och förnyelsens gud. du som hindurna ser som en flammande ädelstens ring. Elektriska bälte av under och kraft som spänner all världen omkring. Lys på mitt liv. Gud har jag sagt. Du som talade nyss ur de bristande isarnas sten. Guld har du strött över vågornas välv. Guld över klippornas krön. Aldrig jag visste som nu var förnam, Var För världen är väldig och skön. Herre, ditt ansikte. Det ser jag idag Och viskade i vilset en bön Väck den ej min fråga Som hörde sitt eko och grät Släck den förintelsens låga I nervernas blodiga nät Se på mig Maskarnas like Herre jag ber dig blott Lär mig att älska ditt rike och bära de dagar jag har fått. Så var det några korta saker ur badfota barn.